Jag har hört en visa i Paris Fulla både livslust och malis fransk poäng Men en internationell refräng Bom! Det var det hela bom! Jag tänkte genast BOMM Borde man allt översätta Bom! Första med hjärna tom Jag tog en ordbok BOMM Kunde jag omöjligt hitta men vad gör det att logiken säg dolt I en sång ska nog orden man märka Men att märka ord en visa är i Inte märker man ord hos en därka Boom Spirituellt är boom Skottet som smält är boom Min sång är boom Mitt i prickeln Världen är full av dynamik Till den nya tidens romantik Uttrycks ej med poesi Blommor och konfekt, vårt svärmer i bom Hjärtat ej klappar, bom, bom, bom, bom Nu säger hjärtat, bom Det är den nya fargången Bom i genuant och rom Romeo sjunger bom, För sin skyett På balkongen Dåtida rittare Redo sin väg med sin brud I det tysta aparta På motorcykeln nu hoppar han tjej och då de hörs det när starta Man glömmer få narbom Campingan ånar bom. Men nio månader Därefter det kan sjungas flera verser till På den här frängen om han vill Kära auditorium Tyck nu inte att jag är en dum bomb, Som bara sjunker BOM Livet blått av bomb. Flogar herr Karls gröders racket BOM Svarar den på en prom Sportres som sjunk av BOM Karl tycker själv i är vackert Livet är lustigt och livet är friskt, eller det är någonting mitt emellan. Tänk vilket öde att vara bilist, och så hamna i tegelbacksfällan. Bum, byningen såg ett bom, och där kommer tåget bom. Den faller ner mitt på kylan, prick, bom. God eftermiddag mina damer och herrar. Ni lyssnar här på en av kulturföreningen i Och eh, temperaturen här ute är åtta grader plus grader och 1000 hektopascal i rumstrycket. 2 november 2013 i datumet nu, det är snart slut på det året, <går> det går mot jul och nyår. Det är synd att tiden går så fort man blir äldre för varje och så vidare. Jag ska alldeles strax öppna till en också tänkte jag. Det är var en skiva som spelar mycket <går> i radiolar, radioapparater för länge sedan och allting, det är där reparerat. Jag uh, har bland annat fått från en lyssnare en bild på en sådan, uh, just den här modellen har <laughs> reparerat så känner jag väl till och det, uh, du vet det är många som kan heta 373 LV och jag har ett exemplar här som heter 375 LV och det var den största modellen utan det är utseendet då och, och alltihop det är, <laughs> är allt störst men nu vi kan vi säga att jag öppnar telefonväxter i på 81-2100, nu ska radion på och passa på nu går ring. Så det inte blir att jag får köra en massa musik idag utan det blir telefonsamtal också att det går ut det här. Nu verkar ju programledningen fungera den här gången i alla fall. Jag väntar om det är någon som ringer inte, här. 81 21 du ska radion på och en vanlig eh, bordstelefon helst eller eh, trådbunden och det är som inte eh, blir såna undliga fenomen som det blir med mobiltelefoner och sånt eh, om man försöker köra telefonverklar i. Jag väntar om det är någon som ringer. Eh, nu borde det, inte, det var ju ingenting på tv speciellt eh, förra lördagen. Heller det var konstigt att ingen ringde. För det verkar ju gå ut sändningarna på samma sätt så det har ju inte försämrats äh, nämnbart. Ja, vi får väl spera låt till. Kort paus. Strid. Sen kommer åldern som dens tid. Gamlingar sitter och minns hur det var. Visst var det bättre, men inte var det bra. För var en livlig men dum som ett spån, det har en guskelåg vuxen ifrån. Nu är en allvarsam som en ska vara, och visste det bättre men inte är det bra. Som ska väl ändras och som ska bestå, det som är obekvämt ändrar en på. Det som en saknar, det ska en ju ha, och visste det bättre men inte är det bra. Den lever som unkar och det går väl an. Men man vill ha kvinna och kvinna är en man Ensam är skapligt, men två ska en vara Och visst är det bättre men inte det bra Så lever en parvis och lycklig en tid Sen tar den gruvliga ledsnaden vid då söker en frihet, för fri ska en vara, och visste det bättre, men inte är det bra. Och när en har levat ja då ska en dö. Senor och notor blir blommor och hö. Allting som blivit ska bli vad det var, och visste det bättre, men inte är det särskilt bra. där blir ju i alla fall text musik med sängst text i alla fall jag väntar på att det är någon 81300 vi ska ha radion på samtidigt som ni hör mig när ni pratar i telefon ni pratar i luren och lyssnar i radion och så jag väntar att det någon som ringer annars så får vi fortsätta med musik, men det är inte meningen att det bara ska vara musikprogram. Jag har en timme sändningsvis så vi har gått om tid och pratat i telefon och så vidare. Och telefonväckteri idag, det ska man passa på så att man inte på samtal efteråt, att man har försökt ringa och inte... Jag har upptaget fullt när jag har haft i när folk har ringt och, och sen har jag hållit Vi har inga nattsändningar nu heller det, så det, därför har det inte blivit någonting sånt. Eh, han sa ju Gunnar att vi skulle ha nattsändning i somras men det, det blev ju inte av någonting. Det var ju enastående dessa. Radiolas radioapparater bland annat och alla andra märken som fanns. Det var en glaskalan med stationsnamn. I alla för de första åren så stämde namnen På vissa radioapparater gick det att byta ut glasskalan mot en modernare som stämde. Det stod under stationsnamn antalet meter. Oftast var det långvåg, kortvåg mellanvåg och så vidare. så att och ett läge, man kunde koppla in en yttre ammofon på ammofonuttag eh, bak på eh, radion också. Och, och, så, och man hade en skivspelare med, med elektrisk pickup så att säga eh, också. Det hände ju att folk för ersaga ammofoner, bytte ut den här givetonsatmotten elektrisk pickup och monterade på men där och kopplade in på De och fick bättre ljud än med, med de inbyggda chatten där eller så, både på traskamofoner och rese resegamofoner och så. Jag tycker folk skulle lyssna på den här jag förstår inte vad det är. Eh, så eh, tråkiga har väl inte problem, men bara på sistone. Så jag så folk flog hans lyssnare, jag har haft mycket funderingar på vad orsaken till det här kan vara. Och, och så, det finns ju mycket om radio man skulle kunna ta upp och så vidare och gärna sådana som var med på den tiden när vi hade de här radioapparaterna och lyssnade på ytterligare Det går en idag att lyssna på mellanvågor man har någon sån här bra radio och en antenn framför allt. Då får man ju in stationer från hela Europa och allting. Mycket god styrka ofta. Tyska stationer, danska, norska. Det kommer in årsskilligt och särskilt engelska och sådant så det finns mycket att välja på. Och nya stationer i Holland och Nederländerna som har kommit igång privata och sånt så har jag hört på också. En band som heter Radio Marit, jag använder mest böner bara huvudsakligen och, och så en hel del klassisk religiös musik spelas med, ganska, med god styrka här på nätterna eh, här i Stockholm. Och vi får spela en låt till dig för det tyckte ju inte komma något samtal just nu. En kort paus. Det var en gammal uraffär En liten flicka som var disken där In i butiken det kommer man Likon som är flickan blev så kär. Ja, det hyrar den som är så Tick, tack, tick, tack, tick, tack god, god dag, god dag vad får du då vara? Ja, eftersom det är en uraffär så vill jag se på en klocka Men det ska vara en stor klocka, jag vill ha en väggklocka Ja, ja, då kanske jag kan få rekommendera Den här förgyllda klockan Jag har väl fem för fel med den hey, inget fel på den, färd om ett gediget arbete Ja, om jag omdrar det är va? det vad? Varför då? Jo, ni var så söt när ni sa gediget arbete. Om jag vet inte, det är ett gediget arbete själv när allting kommer omkring. Mm, för att återgå till klockan. Den här förstår, ett fint urverk kräver ytterst noggrann behandling. Man, Man måste, måste faktiskt... Tacka, jag kan det där. Man måste dagligen se till det in i minsta detalj. Tror det inte hört visan va? Det är de små, små detaljerna som gör det. Var litet kuggdjup är viktigt i maskineriet. Det är en eget ifall man själv förstört så var aktsam om varenda liten vid mm. och tiden gick på och klockan den stod ding dong, ding dong ding ding ding ding ding dong när äntligen så sin klocka han tog kom hon med på köpet och bäckans hoppen blev lång stod, tiden gick klockan stod, tiden gick Flow-ca-doo. Dig-tack, dig-tack, dig-tack, dig-tack, <laughs> Hej, tjena du? För sent som vanligt. För sent, jag kom precis som vanligt. Precis. Ja, precis som vanligt. För, för sent som vanligt. Mm. Det är så enkelt för det är din gamla klocka som går för där hemma. Det är omöjligt. Inte ett sånt gediget arbete. Ja, men älskling, måste vi prata om tiden hela tiden. Kalla mig inte älskling. Du älskar mig i alla fall inte. Ja, det vet du väl att jag gör. Nej, det gör du inte. Är inte söt och inte vackert. Nej, det är du inte. Men du var en kul resa. Men med dig? <laughs> när jag säger att du var en kul näsa så menar jag att det är sådana som saker som ger en flicka person. Har du inte hört visan möjligen va? Det är de små, små detaljerna som gör det Det är fantastiskt, så lätt en gosse trillar dit Och är man kär i någon fast inte man råd för det. Ja då älskar man varenda liten vid mm -hmm. Och tiden gick på och klockan den slog Det är dock Ding ding ding ding dem, och pojken man sånt till bruden tog. Sen i hemma sångna brödet vidras här Tiden gick, klockans upp, tiden gick, klockans upp. Tick tack tick tack tick tack tick tack tick tack tick tack, tick tack, tick tick tick nästan tick helt tick och klockan går fortfarande fel ja, det är typiskt det. Du tänker bara på en gamla otäcka klockan hela tiden. Gamla otäcka. Ja, Ett sånt gediget arbete. Åh, oh, jag vill inte höra med om det där gedigena arbetet. Det är som gamla klockar själv, där man Du tjatar om samma sak, timme efter timme. Så här låter det... Jag tjatar, visst inte. Förresten är det är din tur att skruva upp klockan idag. Ja, min timme. Det är alltid min tur i det här huset. Min tur hit och min tur dit och min tur... Lyssa! Skruva upp klockan istället. Mm. Nej, inte så länge du använder den där tonen. Ja, den där tonen. Är bra. Nej, men det vi kan jag vill i mitt eget hus. Ditt eget hus. Ja, just mitt eget hus. Och åtminstone nu, så länge du vill inte orkar skruva upp klockorna i. ja, ja, klockan är i så fall min. Du kanske minns att jag köpte den och lämnade mig majdag. Kommer jag nog ihåg mot att jag jag den till dig. Ja, men gråt bara. Angrar du inte att jag blev dagen dig? Nej, det i, tänk i som du själv förstår inte att det snarare är överiga som för därför allt nöje. Har du inte hört visan va? Det är de små små detaljerna som gör ett Ett litet tjat kan fördärva Varje huslig fri Om du nu gnölar en gång till Så att jag hör ett så garanterar jag dig Snar och efter mm. Och åren gick på Och klockan den slog Ding dong, ding, dong. ding Ding ding ding ding dong Fast båda blev grå Och skrynkliga nu. Klarar det någon sin gjort tillas kärlångs? Åren gick, klockan slår Åren gick och klockan slår Tick, arbete en gång till, Kärring Så tar jag klockan med och hoppar ut till de fönster. Vad sa du? Jag säger att jag tar klockan med och hoppar ut till de fönsterna <här> Det törs du inte göra Vad sa du? Det törs du inte, sa jag <här> <här> Törs inte, försök få se Vad sa du? Försök få se, sa jag Gediget arbete Vad sa du? Det är digget arbete. Vad sa du? Det är digget är arbete, det är digget arbete. Jag arbete. Jag, arbete. Jag, arbete. Jag, Jag, Jag tar klockan med mig och hoppar ut genom fönstret. Oj, oj, hoppar inte människan i alla fall. Hur det med i ågås? Oj ja, klockan nu. de två då ditt tåg nu ska det är bort nu. Det är det ser på något så Det är små detaljerna som gör ett. Var lite koncentrerad med sina skiner. Det är ingen segertillfäll innan man själv förstår det. Ja, jag hoppas lite människor... Ja, nu kanske det är någon som ringer. Nu ska vi se om det kommer en. Hallå? Ja, godmiddag, Georg. Jag ja. tror att det där var på Rammels hustru Susanna som sjöng. Jaha, ja, den gamla 78. Jag det, är han, en gamla det var han... Jag, en gång i radion också. Men jag tror jag att det fanns också i mitt arkiv. I hans, det eh, enda gång hans fru sjöng in en skiva. Ja, det är väl inte så att våga göra det det gäller nerver och så fram med mikrofoner på en gammal vårdstudio Ja, annars gjorde ju alldeles... så man e aldrig gö fick göra något fel eftersom det graverades direkt på vaktstatta och så försörjer man ju allting. Man gjorde något fel. Ja, men som sagt, jag, det, jag, jag har hört att Jag tror att det var Susanna Rammer som gjorde det. Ja, ja, det var ju trevliga låtar. Vi säger så. måste så Hej. Okej, okay, tack för att du vi... det. Och ja, nu ligger den öppen här på 81-21-001 och ska radion på den Jag väntar, på någon, någon som hör av sig? Annars får vi fortsätta med Gammafon-programmet. De, de, de spelades ju mycket de här skivorna förr i tiden och allting i radion, i programmet och så vidare. Så det, då fanns det mycket att höra på och så... så men det var lite begränsat mot vad det är nu. Men det finns ju hur mycket musik som helst i olika kanalerna. Ja, jag tar en skiva till. Men passa på det, var ingen emellan nu. Under en skiva är det inte så lätt att tona ner. Det vill jag helst inte för Jag vill att det gå sin helhet var musik. Ja, det blir en kyl till kort Varmor åkte skridskor upp på Nybrovikens is På Nybrovikens is Så pigg upp upp för tid Bland andra kavaljer fanns en nybonröd polis Polisen som så småningom blev sär Tillsammans arm i arm De utåt isen sig begav och isen sig begav Och han var hennes lag som hjälpte till med skristorna och tog dem på av sin gentleman en sådan syssla De måste läsa. de måste fel. De måste fel. de måste fel. De måste fel. de måste fel. De måste fel. Det måste fel. Det måste fel. nej, måste fel. nej måste Det måste fel. Det måste fel. Det måste fel. Det Det måste fel. Det måste fel. Det måste fel. Ring a ring a ring a ring a ring ring ring ring ring ring Plingor, plingor, plinglinglinglinger Sen gick det många vintrar Och så småningom kom far Så småningom kom far En stark och stilig kar Vars färdighet på skidorna Var allt för uppenbar. Vid 16 år Han klemde sul Från topp till topp i fjätten Svärd om vintrarna han for Om vintrarna han for Och farten där man står En vacker dag på årisk ut Han mot mor En genompräcklig tö som hette Thelma Någon fråga lätt. Klocka rätt Klocka hit Klocka dit Klocka såra Åh, de tänkte Tack, du bilden Hej, du bilden Hej, bilden Tack, du bilden Hej, du bilden Stoj, du bilden Vintern, den är här Pittade snöar Far med laggar Kjälsopper taggar Klocka med källma På Selma. Tittar Pittade snöar Pittade snöar Farmor och strinnar Se som finnar Röde polisen Pittade snöar Blankliggerysen Pittade snöar Pittade snöar Allting är vitt, Yeah, we're living in a Flingor, flingor, ring, och Sen gick det många vintrar Då så småningom kom vi Så vi En ysterkoloni Och när vi inte hade röa hund och dyfteri Så fick vi åka Djurgården runt i släder För hade pappa spänt Ett ålderdomligt stå. Ett ålderdomligt stå Som hette Anna Lo Hon orkade i dra längre än till Bellmans ro Där brukar hon sparka av en möte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 Tittar det snöar. Mer än knarrar. Farten i darris. Gilda korsleden. Sänder i meden den. Tittar det snöar. Tittar det snöar. snöar. Farten med laggar. taggar Rockar med Selma. Åh Tar Se så du Selma. Tittar det snöar. Tittar det snöar. Tittar det snöar. Sar må husinna. Det är som pinnar. Fredde polisen. Tittar snöar. Blank ligger isen. Tittar det snöar. Tittar det snöar. Tittar det snöar. Antingen vitt vitt. Ja. -a -a -a -a. du vill inte bli. Katrin hon. Flingor, flingor, flingor, flingeligeringor Sen går det många vintrar och så kommer våra små Och när vi tittar på så avundsjukt vi då I humlegården, källbacke en tur vill pröva på Så hela släkten sig på kälken varvar Som barn på nytt vi tänker det på gå upp på en slump Så åker vi en stump, men kälken tar ett skum Och efter det så ligger vi och barna i en klump med far och mor och far rymmer fär, fär. Vi ligger lätt, vi ligger, väl, vi ligger rätt, vi ligger fel. Vi ligger hit, vi ligger dit, vi ligger så bra, så bra, så bra så. Och vi spiker, att du vill det, nej, du vill det, oj, du vill det, tack, du vill det, du du du du Hittar det snöar. kälken kollapsar. Mamsor och pappar. Näcken i barbar. Farmo på farfar. Hittar det snöar. Hittar det snöar. Märenik snärre. Han tinarrre. Hilda går sleden. Städer med den sista. Hittar det snöar. Hittar det snöar. Far klämer laggar. Skilto på taggar. Frukka med Selma. Är på sigyli Selma. Hittar det snöar. Hittar det snöar. Hittar det snöar. Hittar det snöar. Åh, i vilken vinter. Skidorna slinter Jo, vad det vitsat. lyfter. axlar i backen. Kyla i nacken. Fryseram nesen. Stannar på taken, Santen är vaken. Fryseram öra. Hittar det snöar. Reven <töken> är döven Höken är fröken Märren är knarrig Fryser om tungan Tungen är tvungen Fryser om håret Där det snöar Lägg varvar Har de farfar Har de morbror Mor på råttan Råttan på repet vet på huset Huset på taket Taket på svärmor Fryser om lungan <haha> ah, Maten Kutken är vibren Rätter i köttet Anden är villig Kusken är billig Fryser om lådan Tittar i snöar Larsson är färgblim Fryser om äpplet Tittar i snöar mycket är mycket klockan Kvart över elva Tackar så mycket Allting är sak. Bocken är löjlig. Rocken är möjlig. Rocken är möjlig. Det ska vara, det kan det Jag det. Har ni små saker? Hals, jag, jag vill inte, inte ha. har här. här har du en med stekt mal på. Nej, inte. Det i du en med hård välling på den Nej, välli. ta bort. Jag vill inte ha något. Det är dags igen va. Hittar det sig, hittar det sig, ar. Tittar det. Merre Skidan i vinter. det. Ett i taken. Den ligger vaken. om Skåne. med morbror. Selma kollapsar. Samtar de Apsar. Moljer man du. Pittade det pittade hittar det snöar. Gönor på ar. Okej, nu det är Lämna sig sedan. Lämna Ah sedan. Lämna sig sedan. Så har vi en här. Så har vi en här. har vi en här. Så har vi en här. Så Så har vi en här. Så har vi en Barndom är där, som lörda, svindar blått, blått, jag har har Låt oss vandra vidare mittåt, dit från detta här i norr. Barndom är det här, barndom är det här. Låt oss vandra vidare mittåt, dit från detta här är det här, barndom är det här. Låt oss vandra vidare mittåt, dit från detta det här, det här. Låt oss vandra vidare mittåt, dit från detta här i norr. Barndom det här, an att yvandronna och militera i kundra som är alla att alla alla så att fint fint mot trumpeter och basur Kan ju ingen människa vara immun Och vad de klingade Ung um och gammal vi betvingade Och som så solen sken på oss Där gick i våra mässingen Det var fest i varje ton Ja det var något utan tradition Där vi gick och Fram Frump, drummaren drummare fredligt tack froglarna drummarna främmande drummaren drummaren sakta drummare fram raglan fäst kan med gatan trappor och fram mor mor mor mor Ösh, bara ösh Sa symbolen som symbolen Med sig ösh, ösh, ösh När den klinga, så den Ösh, bara det låter, ösh Tappet vi klämde oss över bro Oj var vi klämde oss över nåt bro Långsamt vi närmade oss konungens Oj var vi närmade oss konungens bo Åh vi föste nu var gul och blå vi hade var ganska så tre, Men var rasa och som ett till kämparna kring kringgösta vasamush. var det? Vad var det? Var det, var det var någon krig i Sverige? Var det det? Ja det var det. Vi vitt, det var bara på bara på så. Så. det. Det var det. Det var det. Det var det. var det. Det det. var var Ja, den här marschen kom jag ihåg. När den spelades av blåsorkestrar i parker och sådant. Så de turnerade på olika ställen och, och så vidare. nu fick ju den lyssnare som ringt och kört som marschen <går> En rolig skoj på den marschen. Jag väntar fortfarande 812100. Passa på nu och ring när jag har så pass lång sändningstid så jag kan genomföra. Då får vi se om det kommer en till. Hallå? Hallå, Lennart vad trevligt hur du i år att du spelar lite marschmusik. Ja, jag tänkte alltså, att, att, du... att den skulle få komma med också, för den var ju rolig. Jag hade ju mycket så, möjlig som där musiken i början på 50-talet i Boes, och det är lite från eh, den är ro... arkiv här, och jag blandat det <skratt> och så vidare och spelat in <skratt> oh, på Ja, du, det var roligt. Jag har skrattat när jag den Det finns vet ju runt 80 varmskivor också i mängder. Men, ja, men det är ju skrattiga. Det gick så här. Jag har inte vara med och spelat. Den är rolig när att spelar. Ja, det, det gick ju mycket ut. Det spelade ju olika såna här. De här perkkoncerter, orkestrar, militär, rakkorten och spårvägen tror, tror jag. Du, någon som här, blåsoorkestrar. Och, och det var en, någon Åh, fan, som heter Per Grundström som äh, dirigent, kom jag ihåg. Jag vet när jag var barn. Då kunde man gå i parkerna och då spelade orkestrar på kvällarna. Ja, det eh, var ju alltså, park. Vänta, så kallade det parkkoncert. Och då kom jag ihåg klockan nio varje kväll. Ja. Då stannade upp allting och så kom det fram en, en, en kille med trumpet och blåste så här en, en, en, en revälje. Alltså det var de halade svenska flaggan. Ja. Och då stod alla upp, förstår du, ja. i stramjevakt. Ja. Det var noga på den tiden. Ja, det, det, det var ju mycket på den tiden som skulle gå till och då, då låg det folk på gräsytorna. Och även de reste så upp, vet du. Det skulle aldrig folk göra idag. Då. då skulle de säga så så ah det skiter jag i, Ja, det är ju inga parkonser Det skiter väl jag i, Det romp. skiter väl jag Jag reser inte på men Jag tycker det är så skönt att ligga ja. här och bara dra med Fanns fan ska man resa på och sedan spelat spela trumpet där? Vet. Det så är det idag, då. Ja, det är klart. Tiderna förändras. Nu är det ju parkteater i Margareta-parken någon gång på somrarna ibland. Och, och det, det är inte alls så mycket parkkonserter som det var för riktigt länge sedan. Jo, Tyvärr, ju, så det är ju som du säger. Det beror på hur kostar... Hallå, ja. vänta tag, och pratar som sköter... Jo, jag, jag måste kom, ju hade... passa på med en det är kort tid. De hade parkteater förr, eller? Ja, just det. Ja. Det, det, det kommer må... jag ihåg, jag såg bland annat en inbillad... de, de en för... kyrka utan mili... och allting. Sen hade de ju för barn, då vet du, så här, en... en, en ...Kasperteater. Ja. Det var väldigt populärt med, och då blev barn... Då... Då drevs de in i handlingen, barna, vet du. För att då kom Kasper fram och aktade Kasper för, Och då kom bovarna då och dök han under den där lådan, vet du. Ja. Det var väldigt dramatik där, tyckte man då. När man var sådär 6-7 år, det tyckte man var väldigt spännande. Ja. Så att det var ju roligt det där. Hur du, du i år... Det är väldigt skönt. Har du känt det? var milt det är nu, orö. Ja, det ska man vara glad för. Det sparar ju elenergi. Det, det, annars så blir det sådana räkningar så det är nog fruktansvärt. Att jag går och fryser. Jag kan ju ändå inte få upptämpa någon Jag klagar på det, säger fortrum att det, det är bergvärme som gäller att alltså, ska installera det. Men det går ju inte när det kostar 160-180 000 när jag hade en entreprenör här. Jo, visst. Så. Och, och jag kan inte laga ja. taket. Det skulle gå på 200 000. skulle jag behöva reparera för nästan en halv miljoner nu. Du skulle kunna ansöka inom miljöfonder. Ja, men det kunde. Jag, jag hade någon, någon sån här rådgivningsbyrå som kunde hjälpa mig istället för att bara eh, tro att man har pengar och kan placera dem och Jag och tycker annat. Du ska ta, du vet, om du känner till Blåsarmstorge. Nej, inte alls. Vet, vet du vad Blaseholms torg ligger? Nej, det gör jag inte. Men det... bla... Vänta ett tag. Vet ja, bla... in på Vet du vad Blaseholmen är då? Ja, det är ungefär. Ja, det ligger nere vid KAK där och det går man runt och hörnit Gå till frimurarna där för de har nämligen eh, såna här hjälpfonder eh, som de delar ut till behövande människor alltså och då kan du... Ja, i blir summor eh, har jag någon gång fått någonting så det en hundra app eller någonting bara sånt. Ja, du skulle kunna ansöka hos dem att de har ju då fonder som de ger ut pengar till folk som är behövande då att du, för att din bostad det är ju det mest elementära för dig alltså. Ja, just och det är ju hemskt det här, de tycker ju det var en som tyckte att det löjligt låg ja. i pensioner. Och de kan inte fatta att det, alltså, det kan bli på det viset. Nej. Och ändå, det, det var ju att jag tvingas att vara hemma i massa år eftersom min mor var sjuk. Men jag hade ett samarbete med en och fick hem tv-apparater och jag var den på den tiden här i villan. Du är nog inte, inte införstådd med att det finns något som heter försörjningsunderstöd? Ja, det är väl socialmyndigheterna. De säger bara sälj i villan och flytta sin lägenhet. Jaha, ja, det är ju hårt. Ja, och, det, det går inte att resonera. Ja. Och, och den där pensionen, egentligen äntligen fick den då, då förut. Då, då, då resonerar man som så att... Att då, du vet, skulle inte få så, så går jag till socialmyndigheterna och då, då blir det dyrare för samhället för social. Det Den där normen låg högre än pensionen är nu. Du kan ju gå och tala med frimurarordrarna för att de har hjälp ju mycket människor, vet du. Ja, jag vet, jag vet inte. Du vet om de frimurar, det är väl mest adelsmän som blir medlemmar där. Ja, ah, det blir vanliga svenska där med. Du kan ringa till dem och, och få tala med någon där eh, kon, eh, någon konsul eller håller på att säga Någon kurator därför har de och. Ja, det, jag är det, inte gevälligt. Det, du, eller det är det väl de första din, de frågar om din, din egenhet och din, dina levnadsförhållanden. och säger att jag är faktiskt över 70 år va, och jag kan ju inte vara så produktiv och vara i produktionen men jag har haft ett hårt liv kan du säga på grund av vissa sociala förhållanden och jag skulle kunna, och jag ville bara höra ja, mer det, om ni, det är... vänta och, ja. och jag ville bara höra mer om ni vill hjälpa mig, om ni kan bistå mig kan du säga, ja det, det får jag väl göra, det kan inte bli mer en avslag, antingen får du ett eller så får du ett nät. men jag tror ja, nog att de är så småa det är människor säger de ju själva att de bedriver en stor social verksamhet, alltså i Tysta va? I ja. Tysta. De går inte ut och skriver. Ja då. hade radio varit fri här. Då hade jag öppnat en, en radiostation. Som eh, sålde reklam. Och så hade anställt någon kille. Som ja. var radioproducent. Som var yngre än mig. Och gärna kunde spela något instrument. Och prata bra i radio. Ja. Och, och göra fina. Och så skulle jag beställt eh, förmodligen reklam. på någon gammal studio Där de hade folk som kan komponera. Och spela på. Det är ju instrument och allting som blir bra. Eh, till så att jag får råd att köpa någon, någon, någon synte eller ja, någon instrument det. här oh, och ja, Så kan ju enklare saker här. Det är så. Det är så. Det är hårt. Men eh, du vet, så... Du har ju i alla fall eget hem på det viset att du har tak över huvudet och att du har ju... Så att ja, har till dess att jag har det. Snart brakar ju det inom det inte repareras. Ja... Alltså, det är ju bedrövligt att det ska behöva vara så, det är inget roligt, det förstår jag. Nej, 200 000 hostar man inte ja, det är fram, och det är och... alla tycker det är inga pengar ja. idag. Men du, vad fan, jag vet det är en kille, han byggde en sån här, du vet sån här frigorbo, men då får du bo mycket trängre. Ja, fast det måste ju vara varmt också. Friggebod där är inte jord därför man ska bo. Jo, jag kommer inte in med någon radioutrustning där. Det går oerhört skumande de här gamla eh, radiogrejerna. Men... Särskilt sig ja. och annat. Men du skulle kunna ha det som alltså. en, en, en bostad där du sover alltså i vet du, en Frigebo Att du kunde ha värme ompusslat där och gardiner och lite grejer så skulle det bli skönt. Och sen kan du ha... Din, ditt övriga hus då eh, som är så länge på hårt bestånd alltså. Ja, det är ju jäckligt synd att jag inte kan skaffa en industribyggnad, en nedlagd fabrik eller någonting då skulle jag kunna få rum med hur mycket som helst av vår kontor och studio och allt möjligt kontrollrum och allting och en elinstallation för en bättre maskin. Eller bunker alltså. en, bu en bunker. Ja, eller det skulle vara där. Det, det är Amerika, du vet, det där bergrum där det är nedlagd forskningsans... ...antomskyddad plats. Ja, och där är det gratis elektricitet tack vare geotermisk energi. Som mm. ja, kommer från en under jorden på en vulkanisk ö och generator. Kommer du sända någon nu klockan 18, eller vad blir det? Ja, det blev väl Gunnar som håller på en halvtimme sen. Jaha. Ja, där ska vi massa, Ja, handla, men, vill en, ja Inger, det, jag ska väl inte upphållande. Ja, men det var inte folk kunde passa en, på ringen när jag har en, en, en timme. Vi ringer och berätta något om nöjesfronten och musikfronten. Så att vi hörs, har det bra. Ja då, hej. Tack för att du hej. Då lägger vi på den liven. Nu är det öppet igen på tf 21 00. Och det ska radion på. En signal till, tack. Hallå? Ja, ja det var Kent igen. Ja. Jag skulle bara säga det till den som är intresserad av marsmusik. Riddarhuset den 10 november. Då spelas det i Karlbergs musikkår där. Ja, det var typ en angstip. Det var ju bra det. Ja och sen är det på Skeppsholmkyrkan också. Det som ligger på, vad är den heter? Den har någon konstig gata. Den heter Slupskjutsgatan. Ja, det har hört om i den gamla eller ny gata. Ja, det är en gammal gata. Det är avkristande ja. är den. Nu, nu spelar man musik där. Jag var där men det är ju faktiskt en, de måste ju göra om för det är sånt enorm. Ja, de ja. har väl lite pengar att driva kyrkan, lite. annars det kostar väl ja, och det här uppvärmningen av, och allt och resedning och allt. Det är, milit är militär, militärmusiksamfundet som tagit över den och där har det alltså varit Svenska ja. flottans kyrka tidigare. Men nu har man avkristnat kyrkan. Och angående kyrkor så var jag i Höga kyrkan idag tillsammans med mor och lyssnade på en fin gudstjänst. ja. Och det är en fantastisk film. Klockan 16 nu så var det ju Mozarts Requiem. Och det är imorgon också. så är det Ja, mm. det, det är nog fint att höra på. Jo, det är det är fantastiskt. Nu var det väl påfrästare kanske. 40-50 personer i den stora Höga ja. Men när man, bruk, när man brukar gå och lyssna på Requiem av Mozart. Ja. Då och sådana saker, jag brukar gå i, ibland i Höga Liv. Är, akustiken är bra där. Så. Den ja. fantastiskt eh, akustik är eh, bra. Jo, det är enormt fina körer ja. som har ju en motettkör ja. och en gång var jag där när det var Lidinge motett och det eh, var högaliskammare det det var världsklass helt ja. fantastiskt bra det är synd att eh, Svenne Banan är ett sånt asle så att han inte uppskattar vår egen eh, kultur och våra egna högtider utan sitter och tittar på Obiddo istället på TV. Ja, men nu är det ju så att eh, folk sitter hellre hemma och tittar på tv eller eh, sitter och kör datorn en eh, den går ut. De sitter och ser det. Har ju sett sitter eh, på tv hela kvällarna. De har ju flera, mycket kanaler att välja på. Och jo, jo. Men Och det... stora. Bygg av hela väggar, bilder stora. har sett utifrån när man går förbi. Ja, jag var ju på eh, också i Uppsala, eh, konserv det och konferens också, men det blev ganska dyrt om man åkte kollektivt. Det, det gick på alltså 550 kronor tur och tur när man åker och betalade. Det kostar 60 kronor att åka dit och 90 kronor att åka hem. Ja, det går ju inte såg på månadskorten. Det... Ja men det här är ju då den här uh, Uppsala-trafiken går inte under, in under Stockholm Nej okej okay, då förstår jag ja. Det blir dyrt och sen tog de rätt bra för en sillunch tog de 180 kronor Ja det gäller vad riker är ja, Har man varit där blir man fattig Ja fattig. Men det, var, det var i alla fall Det är i... stora inkomster som man ska klara sig längre ja, Jo men är Det ska man tydligen ha när man ska vara ute och höra på sig Om Man ska lyssna på lite svensk folkmusik och nyckelharpan är ju det svenskaste vi har ja ja, ja alltså det. men när jag är på tråden så tänkte jag det har ringt en man till mig som vill ha kontakt med, om det kom Martin ringde hit förut ja. han har ju kontakt med mig det vore ju kul om Martin kontaktar mig ska se och jag vill lämna en ett meddelande till honom. Ja, finns inget telefonnummer så du kan ringa honom? Ja, det, det skulle det jag... Det ju det. Folk jag är så snåla. De ringer ju inte det. Jag De har väl inte råd. Det. Mobiltelefoner är väl dyrt ringa på. De har ju bara det många. Ja, mobiltelefon. Men det är, det är inte något så dina Folk tar bort den vanliga telefonen mer och mer. Det ringer bara på mobilen. Ja, jag vet det. Och då blir det dyrt och och det, till upptäckts då dag att den strålningen är inte alls bra för hjärnan och, och då blir det en panik när gjort av med alla vanliga abonnemang ja, det tror jag inte vi har varnat att människorna jag kan säga att här när hon säger det det finns man pratar om att människor ska dö och lita men hon tänker så här, vilket djur är det man lever under de värsta förhållanden som äter det sämsta vilket djur är det man testar allting och som man har försökt utrota hela tiden, det är rottan. Och rottan verkar inte vara utrotningshotad. Den lever på soptippar och i klaker äter det värsta av uh, sopor som finns och den utsätts för alla möjliga gifter som man ska dö på den. Men de dör inte. Och jag Nej, tror de är, det inte är gjorda människa. för att äh, tåla betydligt mer än människan. När man, äh, vi vet ju inte alltså varför så mycket människor bara får cancer jämt. nu. Alla får ju cancer. Ja, men det verkar som att människorna verkar vara svåra utrotat utrota, att vi blir bara fler och fler. Om det omgivningen någonting, nu måste jag vända referensbandet. Det är ja. ja, vi säger så. Må så gott. Hej då. En kort paus. Ja, nu är bandvändningen klar här. Nu går det ringa igen. 81 21, 00, och jag har eh, 11 eller 12 minuter kvar innan Gunnar kommer in här. Eller kommer i radio och med en sändning från System. Ja, vi får väl ta en, en låt till då, men nu... Men det borde ju passa på nu innan jag måste gå ur eten här för sen är det ju inte telefonväxter i som går lika gesvint enkelt här så, som det här. Ja kort paus nu så sätter jag på en låt.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 Ja, det var någonting på kassetten som vi inte skulle ha. En kort paus så kommer det här? Jag fortsätter med en låt till där... Du är så lite tid eh, kvar eh, så nu måste vi avbryta telefonvägteriet. Eh, ni lyssnar till kulturföreningen Hjärdarhornet Sverige vakna och ansvarig ut, utgivare Gunnar Andersson. Nu är klockan sex eh, så kommer han antagligen eh, igång och så vidare en halvtimme. Och så, så att jag får väl säga hej då så länge och så. Det var synd att det inte fler ringer tycker jag, när, annars så måste vi kanske sluta med telefonvägteriet och spela musik och göra något annat, eh, köra gamla nära inspelade, här radioprogram och lite varje nu över den här tiden. Men eh, ni kan ringa mig efter sändningen, efter Uh, fem över halv kan man säga. Uh, du, du vet, och en timme framåt på 31 och prata med mig privat. Uh, och så. Uh, vi får se uh, hur det blir. Uh, det, det är synd att det går mot vinter tycker jag. Det är så mörkt och det blir kallare men det är skönt så länge det är plusgrader. Det sparar ju mycket och man slipper frysa så illa när man går ut och så vidare. Men det är lite blött och så vidare. Det regnar nästan varje dag och så vidare. Men eh, jag säger hej då så länge och sköt om varandra väl och var sällan mot varandra och drick inte för mycket, rök inte för mycket cigaretter och var försiktig med alkoholhaltiga drycker och så, och så ska jag sätta på en musiksnutt nu eh, till Gunnar kommer in. Klart slut då. Eh, hej så länge. Jag återkommer från, troligen nästa vecka. Hej. Och så kommer jag ihåg att det går att ringa mig efter sändningen eh, privat också och prata med mig privat. Hej. You just don't care. For nobody and you're that way naturally Just laugh and look at me, honey, like I'm some kind of fool Yes, you just naturally ain't no good boy You just naturally ain't no good Guess your mama and your daddy didn't raise you like they should Well, your heart is stone and your soul is black And you're as mean as sin could be No, you ain't no good to yourself or nobody And you're that way naturally Snowing out there in the gloaming. I sat here and watched it all night. The kids will be thrilled when they waken and look at the fields deep and wide. The snow makes me think of my darling For he hated the snow and the cold Now he lies in a grave back in 2, 0 021 126 12 i Stockholm märk kuvertet kulturföreningen Järlarhornet box 42 021 126 12 i Stockholm märk kuvertet med kulturföreningen Järlarhornet plusgivrenumret är 634 252-1 634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 på telefonnummer 0225 60 143. Och jag är också producent, sändningstekniker och ansvarig utgivare då Gunnar Andersson. Det är 0769 37 37 06. Och på Skype på internet så finns jag på Dala Gunnar. Och det är Nu kommer ett program från Kulturföreningen Jallarhornet. Det var ett viktigt meddelande. Ja. Det är alltså Kulturföreningen Jallarhornet Sverige vaknar som sänder nu och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. We. Yeah. live på internet och över Stockholms närradio 88 megahertz, Stockholms närradio kulturföreningen Gällerhornet Sverige vakna varje lördag 17 till 18.30 och det här är den första lördagen i månaden och då sänder ju Geo Lindberg mellan 17 till 18 och jag 18 till 18.30 live här nu mellan 18 till 18.30 då från Dalarna och eh, det är första gången som vi kör live från en bärbar dator, Datorn nummer 4 då, eller D-datorn en bärbar en laptop som vi kör live ifrån här. Och jag har gjort det i ordning en spellista också, så att nu är mikrofonen aktiverad här. Vi kör läget soundcard och även en högtalare telefon. som ni hör där, vi kan ju ringa upp för öken ur. Så att signalen kommer ut. Jag ser vad den säger. Klockan är. Mm. Jag har hört på 88 att det går ut och så. Så att vi behöver inte... Det fungerar rent tekniskt här då, ja. Och jag har ju varit sjuk också så att jag är lite bättre nu men jag har ju varit sänglig och så då. Så att eh, jag är ja förkyld och alltihopa här och man hostar har så här och det är tjock i halsen och såna här saker. Och eh, Vi har lite mikrofon och grejer här, jag ska lyssna lite kortvarigt också här hur det låter. Ni väntar lite grann ska jag lyssna här, vänta lite grann. Ja, jag hör mig själv där nu. Men... Ja, vänta. Ja, där hörde jag mig själv igen. Och det fungerar alldeles utmärkt det här. Ursäkta att jag här, men det var väl Tisa som... Ja, jag hade ju inga krafter. Jag låg ju alltså i sängen och sov och sov och sov och sov och sen är det mörkt, mörkt, mörkt, mörkt. Man vet inte vad man är än, så var klockan är det dag eller natt. Då? Så var man väl uppe, så var man ner i sängen, så var man uppe och nere i sängen. Men sen börjar jag ju komma igång och sen kom jag ut. Här ute kunde handla på ICA-butiken och släpa hem något enormt med mat och så. Uh, jo, Lindberg, jo Lindberg har ju kört då 17-18 och det var tydligen inget fel på programledningen. Och det kommer att kopplas igen en ny programledning sen också. De ska ju dra vidare i, upp i studion där, kopplas, men det är inte klart ännu. Och det, det är den gamla tekniken. Och här kör vi med en annan teknik då. Och det fungerar. Och jag bodde i Märsta och uh, den här tekniken har funnits ett antal år faktiskt. Det hade ju kunnat ha köra så här från Märsta också. Men tyvärr så är det, det, det tar tid att lära sig det tekniska. Det har kommit lite grann i taget här. Vi har en egen, egen kanal här på Internet sedan i början på året som tack vare ett företag som heter Ja Det är ungefär 110 kronor per månad. Som dras automatiskt att det är väldigt liten kostnad. Och i princip dygnet runt också. Vi har en egen kanal på internet och Ni kanske hör hur täppt i nesan jag och så här. Och som sagt var det är första gången nu som vi kör live här från en bärbar dator, en laptop här. Och då använder man ett program som heter Winamp och sen är det plug-in-program som måste laddas ner och ställas in... Och så har man ju inloggningen också då till server och sånt. Och här är inloggning till en server på Stockholms närrådeförening. Så att det finns två anslutningar. Den första anslutningen går till en server på shoutcheap.com i USA. Som hörs via shoutcast.com. Den andra anslutningen är till Stockholms närrådeförening. Som vill också använda server på shoutcast.com. Och där var det väl 51 000 stationer kan man säga, kanaler alltså 51 000 på shoutcast.com och man kan hitta oss på flera olika adresser som är registrerade, jag kanske inte har sagt det men informationen som Georg sänder ut är lite gammal och natsol.se är stängt den har vi haft sedan 2005 det kostar 250 kronor per år, men vi använder istället adresserna med .tk på slutet, och då är det gratis. Så spegeladressen natsol.tk, den gäller ju, men inte natsol.se. Den gäller alltså inte, den är stängt, men spegeladressen natsol.tk fungerar ju. Så kan ni alltid söka också på Mix 88 MHz. Det är ett stort bandarkiv här. Det är ju enormt med kassettband och en del står ingenting på. Det är nattsändningar från Gotlandsgatan, nattsändningar från Julienberg Studio, nattsändningar från uh, Studio 36 i Hegersten. Och det är en mängd med teknisk apparatur här. Framför mig har jag också en liten brun låda, en ULO. Ett minne från Studio 36 Med nyckeln vriden till höger Och sen ska jag trycka in en knapp där Och sen en X eller R-kontakt under De satt ju på väggen där I Hegersten i Midsommarkransen När jag hade Studio 36 jag Var är kopplat då med Telefonledningar in i väggen där Som de drog Det gamla <coughs> det gamla systemet då Jag tyckte Studio 36 lät ganska bra och i början så var det bara ett kontrollrum och sen drog vi specialkabel, jordad, lång jäkel in till vardagsrummet, kontorsbord och mikrofon. Och sen var det väl hörlurar och sen hade de en, en liten radioapparat där som var inställd på 88 och det var nattsändningar och Alvar somnade i soffan en gång där. Jag tog upp en mikrofon och så var det en tant som sa, är du där Alvar? <kört> och när jag drog upp Micke så kunde man höra hur Alvar helt strömt snarkade. <kört> han har nämligen somnat i min soffa. Så han fick åka färdtjänst hem till Sundbyberg. Jag sa, jag kan inte bara sitta här och prata med, på telefon. Han ska ligga och sova i min soffa där. Så jag måste snyta dem här nu. Jag har ingen möjlighet att trycka in någon knapp heller här. Jo, det kan jag göra också men gå in. Det är mycket mer teknisk tekniska i alla fall och det kan krångla, men det verkar fungera här. Jag var <kör> lite host också. Och vi har också en högtalartelefon här. Det går att ringa in här nu på 0225 60 143. Alltså 0225. 1643 Jag kan komma fram till en äh, inställning här så att jag kan jag kan alltså ska vi se blockera äh, mikrofonen här om jag behöver göra det ska jag se Uh, det är uh, Mikrofonen är på linjegången här, så att jag kan trycka in... Och sen är jag tillbaka där. Man måste behöva inte, jag ska hosta. Ja... Tyvärr så kommer det upp slem och sånt, så att det uh, är ganska så sjukt här. Uh, det finns en spellista här. Det här är läget SoundCard här. Den ska man bara använda när man ska prata i mikrofoner. Och ha telefoner. Och kan samtal med folk via Skype. Annars så ska det ligga i läget Winamp normalt sett. För bästa ljudkvalitet och, och, och kraftig styrka. Nästa lördag så är vi Gunnar på 90 minuter, 17 till 18.30. Och där har vi en person som har en blogg. Han kallar sig för Karpstrypan på internet. Och vi har gjort ett avtal här att han ska medverka via Skype nästa lördag. Och jag hoppas att det kanske kan vara lite bättre som det. Jag var nämligen nere i Hedemora här förra veckan av ett misstag här. Min tandläkare var sjuk så jag fick åka hem igen. Men de här bussarna här... På bondvishan, de går inte så ofta som man fick sitta och vänta där Och jag pratade med en liten tant med rullator där Hon hade alla tänderna i behåll Och det var väl nämligen, nämligen Väldigt blåsigt ute Och sen dess blev jag väldigt sjuk Efter den där stormiga Dagen, det var väl en torsdag Nu är det hedermora där Man åker gratis på de här bussarna här Jag ska ta och här Så att jag blockerar min mikrofon kortvarigt här. Den ligger på linje ingången Kort paus här så att eh, nästa lördag nästa lördag nu är det Gunnar på 90 minuter ja. det är den andra lördagen varje månad 17-18.30 då ska vi ha en gäst med Karpstrypan eh, han heter väl Björnsson <coughs> via Skype från och med 1715 ska han höra av sig på Skype och medverka han har en blogg eller han har flera bloggar <coughs> Så vi kommer ha en gäst preliminärt nästa lördag. karp Och uh, Han ska med, kommer medverka via Skype, då, så det måste vara aktiverat. Så vi har tre datorer som fungerar att göra live. Vi har en gammal dator också med XP, men där går det inte att få någon signal. Det är ett gammalt operativsystem, men man kan göra färdiga program. och Skicka upp via FTP. Och den ska normalt sett ligga i läget Winamp men om man ska prata i mikrofoner och ha telefoner och samtal via Skype på datorn så måste det ligga i läget Soundcard. Och jag ser på staplarna att det rör sig och att jag har hört också medhörningen här på 88 via inspelningsprogrammet som heter Radio Shore. Det spelar in alltså, det är staplar som rör sig på inspelningen på en annan dator. Man kan inte lyssna på medhörningen på samma dator- för det blir väldigt konstigt. Sen fanns det också en kulturförening på Stockholms närradio- som hette kulturföreningen Jallarhornet 1987. I väntan på att de skulle bilda SD i februari 88 Men de fortsatte att sända ett tag till- det var en tillfällig lösning där- en kulturförening som hette Jallarhornet, alltså 1987- Uh, det fanns en regel förut i alla fall att en, för att få, få sändningsrestånd uh, så måste en organisation, en förening ha bedrivit verksamhet inom sändningsområdet i minst ett år. Därför kom Radio SD inte igång först någon gång under 1989 och jag har haft samtal med Börje N. Sander för detta framstegspartiet. Och han medverkar en några gånger på natten. Och jag har några kassetter också som det står Jallarhornet på. Och sen när Rådde SD kom igång någon gång i början på kanske 89. Sen försvann den där föreningen Jallarhornet. Det finns nämligen någonting som heter sd på internet. Man digitaliserar och lägger upp... Jag filmade också ett möte i Stockholm 1991, tror jag det var. Med Anders Klarström på Normans torg. Solen sken, det var svenska flaggor och väldigt fint möte som SD hade. Och det är då filmat. Ljudet är överlagt på kassettband. Men den här filmen jag skickade ner till Kungsbacka var helt tom. Det fanns ingenting på den. Och jag har alltså tre kartonger med, med VHS-videofilmer- som ska gås igenom och se om den här filmen kan ligga på något av de kassetterna. Så att det är tre kartonger fulla med VHS. Jag vet i alla fall att jag filmade det här mötet. Och jag tyvärr inte har överfört den här VHSen in i datorn. Det finns ju kablar för det. Speciella grejer så att man kopplar in i datorn och för över. VHS så att det blir digitalt in i datorn och om omvandlat. Men förhoppningsvis finns den där filmen. Det var ett fint möte som jag filmade faktiskt. Och Alvar, Alvar Hedström var där också. Och även en tidigare flickvän dök upp också. Och syns på filmen. Men var den tog vägen riktigt. Jag hade i alla fall märkt den där kassetten. Här finns det väldigt mycket på de här spellisterna. Vi har en avliden person här. Det är Lasse Lundahls brorsa och Pelle Lundahl, som ju jobbade innan Radio Nord så var han ju fi som filmproducent. Eller han höll ju på med filmer och ansvarade för ljudet. Ljudtekniker och så. Pelle Lundahls föredrag på 35 minuter som vi kan återkomma till. Det är en lång spellista här som ligger i Winampen här. Tyvärr fick ni höra när jag snöt mig förut. Det vet inte så vackert kanske. Men nu har jag i alla fall hittat här hur jag kan blockera min mikrofon nummer två. Som kommer, den får sin signal in i ett duxkassettdäck och sen kommer ut därifrån. Och så går in på linjeingången. Där kunde jag bryta mikrofonen. Och på mikrofoningången ligger en högtalat telefon här som är kopplad då. Men nästa lördag preliminärt så kommer den här karpstripan som har en blogg. Vi kan söka på internet och på Karp-strypan. Vi har gjort ett avtal om att han kommer att medverka nästa lördag på Skype. Från klockan 17.15 så ska vi ha Skype igång. Då ska han komma in i datorn så att säga och, och höras då. Och det här är första gången så vi gör ett tekniskt test och kör från en bärbar dator. En laptop, en HP655 som, som har en kylplatta under. För den här bärbara datorn blir mycket varm, den har en mycket liten fläkt. Men det är en kylplatta som den står vinklad under. och Det är en stor fläkt under som kyler ner datorn så att den är sval och fin. Man känner att den har stått på här sen igår under natten också så att den är lite lätt varm. Men under så är det mycket svalt. Och det kan man alltså ha på bärbara datorer, en kylplatta. Det är en stor fläkt och den får sin ström från USB usb kontakter Vi ska trycka in en knapp och se om vi har en lyssnare med oss här då. Ja, hallå Hallå ja, Jag försöker ringa igen Vi har några minuter kvar Det går att uh, Få in ett samtal på några få minuter Men det fungerar alltså för, för första gången här Vi har alltså en B-dator Som är en tysk-japansk Siemens Fruitsi Med uh, vista 32 bitar Som fungerar nu Stelemixen ska stå låg där. Och så har vi en uh, Pacquard-bell-dator från England med uh, Windows 7 64-bitar som fungerar som en standarddator också. Och en laptop här, HP. Däremot, en gammal XP-dator vill inte få någon signal när man ska köra live. <hör> och det fungerar alltså. <hör> det är bara några minuter kvar här. Och det kommer. Ja, nu är du är med. Ja, du är med. Välkommen. Ja, nej, tror att det ligger ju efter att ja. prata. Ja, men du hör ju mig via telefonen här nu. Men är jag är ute i Eterna nu? Ja, du är ute nu. Ja, nej, jag skulle bara säga att det låter betydligt bättre nu än när du har kört på de andra uh, säljningarna. Ja, jag kör från en bärbar dator här som har Windows. Ja, det låter mycket, mycket bättre. Ehm... Mm. Jag kör från en bärbar dator med Windows 8 64 bitar och mikrofonen är mycket stark. Den får en signal som kommer från ett kassetteck med stora mätare, staplar som rör sig från ett, från ett gammalt... Det är ett gammalt från 70-talet. Den, den, den, den kommer in i det kassettecket och kommer ut och så in på linje, på eller på linjeingången här på datorn. Ja, jag kollar på min på na, nationell... Uh eller Natsol.tk, jag är och tittar efter, är det bara gamla program som du har tänkt ligga där då? Ja, jag har ju hundratals, kanske tusen med kassettband här, så att jag håller på att lägga, äh, det måste ju alltså, man kan ju ta två kassetter per gång och köra fyra sidor och sen spelas det in, in i datorn, så det blir, ju, det blir alltså en digital ljudfil som man skickar upp på internet då. Men det är, bara, det är bara gamla program som ligger där på nattson, det Ja, och en del program är från uh, från 2000-talet, är det ju. Ja, ja. Det var ju Geolinberg i studio även på nätten också, och hade ju telefonprogram. Och du ringde ju också in ibland när jag satt i, i studion hos Geolinberg, men det var inte så mycket samtal som kom, va? Nej, nej. Sen jag skulle bara höra om, det, om vad är man hittar på de där olika, jag man inte tittade så mycket på det. Vi hade vad tycker ju... du nu då, om det? Det snackat om att man inför att här nu och det verkar inte det är ditt <hör> Det finns en radiogrupp på Facebook, vi heter radiogruppen där Lasse Lundeberg är med där till exempel och och en Lindemark och sånt. Det är ju Dubb plus de hade tänkt sig då. Ja men nu finns ju allting redan på nätet så jag inte visst liksom, vad är vitsen med DAB då? Jag tänkte det här med Radio 1 till exempel, de betalar ju 3 miljoner kronor per år för sin sändare på 101,9 MHz. Ja. Men varför måste man betala den, den, 101,9 Hörs ju bara i Stockholm jo, Jag håller med om det Jag pratade personligen med kulturministern Och ställde frågan Varför varför ska de behöva när det går till tidningar Det verkar mer vara industristöd till pappersmassa uh, Pappersmassaindustrin ja, Varför ska de som sänder på radio Varför ska de betala sådana typlösa priser 3 miljoner varje år jo, Ja, Det är ju fullt groteskt men när du sänder så här över, över webben då så att säga Då kostar oh. ingenting mer än den där hundringen då ja, Egentligen så ska man betala 12 kronor när man kör live Och när man gör program via FTP som är färdiga och sänds ut via, via en dator Då ska det kosta 9 kronor Men eh, Anders man har meddelat här att vi slipper betala de här extra, extra avgifterna För att köra via datorer och internet Så att det, vi ja, har... det är 9 kronor per minut eller per program eller ja, Per timme 10 kronor i timmen, ja men det är väl som sagt Men, men det, är väl, det är väl överkomligt Men nu slipper vi de avgifterna Och den avgiften som gäller för oss är ju 24 kronor per timme Plus frekvens- och sändningsavgifter Men då är det för alla de som sänder över Jag tänker på de här nära här nu och Som jag brukar lyssna på De här Haning och Viking och Lidning och sånt Men de sänder över nätet, betalar de samma avgift då? Ja, måste ju betala avgifter också till de här som... Uh, som fixar internet, eh, att det fungerar över internet också. Ja, och sen måste man ju tala om stim men men är väl är väl lägre om man sänder över nätet, är det det va? Vi har en minut, och sen måste jag avsluta. det. Är ju ah, ja, okej. Okay. Ja, vi får höras. Ja, du får. Hej då, hej då. Ja, det var Andersson från Stockholm i alla fall, och det är ju snart slut det här. <coughs> ehm... Vi kommer ju ta slut mycket snart det här. Så att, det var en sändning från kulturföreningen Jallerhornet Sverige vakna. Och ansvarig utgivare har varit Gunnar Andersson. Vi har kört live från Dalarna. Och det ska tydligen ha låtit väldigt bra också här. Det är väl den här mikrofonen också som är mycket stark och fin faktiskt här. Jag flyttar på en annan mick också. Men äh, det är väl i princip slut här. Så att vi får väl... Äh, ja, vi hinner ingenting egentligen. Det är ju helt slutprogrammet här. Vi får köra en musik och se hur det låter. Hej! Har du tagit hus i herran? Nu så hjälper ingenting. Torr dras här ner i östershuvud. En nu spelar syster till vin.